Наблюдение и интуиция Деветнайста лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 18 януари 1929 година, София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление Тема за следния път Защо вярвам и защо се съмнявам? Много процеси се извършват в човешкия живот и мнозина ги наблюдават, но мълцина схващат връзката, която съществува между тях. Например, процесът на храненето е свързан с много външни и вътрешни психични явления, които не изпякват от окото на опитния наблюдател. Той следи как гладният с яда на трапезата, слага чинията, лъжицата и вилицата си и очаква да му сипате ядене. Щом донесат яденето, той поглежда към него, иска да разбере има ли достатъчно масло или не, как е сготвено и тъй нататък. След това взима хляба, начупва го и запачва да яде. Дали яденето е вкусно или не, това се отразява на лицето му. Дали Готвачът е бил добър или не, и това се отразява. Готвачът е вложил своето разположение или на разположение в яденето, което човек възприема. Всяко нещо, което човек възприема от външния свят или от психическия свят се отразява на лицето му. Няма явление в света, което да не произвежда известно впечатление върху човека. Ще кажете, че е проста работа да се занимава човек с яденето, да наблюдава себе си или другите как се хранят. Не е проста работа. Който може да наблюдава процеса на яденето, може да наблюдава и по-сложни процеси. Облаците, изкрива и залеза на слънцето. Да познава дали времето ще бъде добро или лошо. Щом знае какво ще бъде времето, може да направи екскурзия до планината, да се разходи и обнови. Опитният наблюдател знае как се развиват процесите – поправа, крива или начупена линия. Той знае при какви линии се извършват известни процеси – прави или обратни, хармонични или дисхармонични. Когато две сили действат в противоположни посоки, някъде се извършва престъпление. Когато от един център излизат няколко прави линии с различна дължина, действието е дисхармонично. Как се изразяват геометрично едно хармонично действие, и едно престъпление? Хармоничното действие върви по права линии в кръг. Ако правата се начупи и ако кръгът се разтвори някъде, имаме някакво престъпление. Например, касиерът на банката отваря от време на време касата, изважда пари, влагайки в различни операции, но действията му никога не излизат вън от линията на кръга, т.е. вън от окръжността. В даден момент в него се явява желание да отиде в чужбина, което всеки ден се усилва, но той няма пари да го реализира. Щом помисли да разтвори някъде окръжността и да прояви действие вън от орбитата, в която касата се движи, той извърши е извършил вече престъпление. Всяко престъпление се счита за неморално или неразумно действие. Обикновено престъпленията стават в такъв свят, където разумността е слаба или характерите са незавършени. И в природата стават известни отклонения, които наричаме неестествени дисхармонични действия. Те се отразяват върху растението на организмите. Неестествени процеси има не само в физическия свят, но и в сърдечния и в умствения. Естествените процеси наричаме още морални, понеже се действат за правилното развитие на човека. Моралът обхваща не само отделния човек, ни обкръжаващите и обществото. Има морал, който се отнася до самия човек. Има и морал, който се отнася до цялото общество. Първият наричаме личен морал, а вторият – обществен. Следователно, който не живее добре, той е вреден както за себе си, така и за обществото. И обратно, който живее добре, той е полезен и за себе си, и за обществото. Някой мисля, че морален човек е този, който постъпва добре, главно към ближните си, а не е важно дали постъпва добре към себе си. Вярата на човека в Бога не разрешава въпросите. Не само един човек трябва да вярва, но всички хора трябва да имат вяра в него. Държавата има свои закони за изпълнението на които следи строго, и родителите имат свои закони за изпълнението на които също следят зорко. Ако детето пристъпи един от законите на семейството, майката дава разпореждане да го накажат, но държавата не разполага с такива, чрез които да наказва тези деца. Това показва, че държавата не се меси в личните и семейните разпореждания на майката и на бащата. И природата не се меси в проявите на личността или в отношенията – на семействата. Някой казва, че не вярва в Бога. Природата само го погледни и казва, много добре, това е твоя работа. Щом искаш прозорците ти да бъдат затворени, ти ще носиш последствията. Друг пък казва, че е вярващ. Природата и на него казва, много добре правиш, че отваряш прозорците си. Пръв ти ще се ползваш от светлината и от чистия въздух. Като прави наблюдения, Човек трябва да бъде буден, вярно да следи процесите, които стават. Някои хора се произнасят заявленията чрез наблюдения, а други чрез интуиция. Наблюдението се отнася до настоящия момент, а интуицията до миналия и до бъдещия. Човек наблюдава само това, което става в даден момент. Интуицията се произнася заявления, които ще станат в бъдеще. Разказват за един диригент на оркестр, че както дирижирал предчувствал смъртта си, изменил определената програма и казал на музикантите да свирят погребален марш. Те се изненадали от това, но изпълнили желанието му и щом свършили, диригентът паднал мъртъв на земята. Един човек на 90-годишна възраст от село Николаевка Варненско станал рано сутринта, измил се, облякал се, седнал на стол и запушил цигара. След това изпратил внучето си да вика свещеника, за да го причисти. Свещеникът ушел и запитал дядото, защо го вика. Пътник Самаче, искам да ме причистиш. Свещеникът не повярвал, засмял се, но го причистил. Тръгнал за дома си, но едва стигнал пътната врата, чул тревога в къщи. Дядото починал. При наблюдението взима участие обективният ум. Затова нещата могат да бъдат верни или неверни. При интуицията всички неща са верни. Там нещата не се изследват научно, но знаеш, че както ги чувстваш, така стават. Интуицията е божествено чувство, което всеки човек има, но не е еднакво развито у хората. Дайте място на интуицията в себе си да расте и да се развива. В бъдеще новите хора ще имат силно развита интуиция. Тя показва на хората как да постъпват. Интуицията идва в помощ на човека, за да го предпази от ненужните страдания и нещастия. Давид казва, в грях ме зачена майка ми. Това е човешка работа. Щом има зачеване в грях, има зачеване и без грях. При второто интуицията действа. Понятието интуиция за някои хора е разбрано, а за някои неразбрано и неизвестно, както са неизвестни буквите Хикс Й, Z в математиката. Как се е образувала буквата Х? От буквата С е взета в различни положения, право и обратно. Лявата ръкавица не става на дясната ръка, но ако обърнете напаки, може да я сложите и на дясната. Следователно, за да направите нещата възможни, трябва да ги обърнете опаки, Ако имаш две ръкавици за дясната ръка, а навън е студено, какво ще направиш? Ще обърнеш едната ръкавица и ще я сложиш на лявата ръка. Има ли нещо лошо в това? Щом се намери в затруднение, човек трябва да обърне нещата. Може да се случи нещо лошо. Това е суеверие. Казват се няколко, че умът му се е обърнал. Има ли нещо лошо в обръщането на ума на един човек, ако до този момент той мислил криво, щом се обърна умът му, той изправя мисълта си, като изправи мисълта си и работите му се оправят. Един крадец влязал в обора на един селянин и откраднал двата му вала. Какво направил? Едно престъпление, тоест обърнал една от ръкавиците наопаки. Полицията го хваща и го предава на властта която го осъжда да върне в лавите на стопанина. Обърнатата ръкавица дойде в първото си положение. Много от мислите и желанията на сегашните хора са обърнати ръкавици и трябва да се върнат в първото си положение. За превръщане на изопечените си мисли, чувства и желания, човек трябва да има големи опитности, т.е. да е минал през всичките науки и да ги прилага в живота си. Като изучава растенията и животните, той трябва да придобие нещо от тяхната опитност. Всяко животно има една ценна черта, която заслужава да и се подражава. Вълкът, например, се отличава с голямо постоянство и вяра. Не се осигурява, не трупа храна в запас, голям демократе. Острата муцуна на лисицата показва, че е интелигентна, съобразителна и схватлива. Като дойдете до свинята, от нея ще научите изкуството да урете земята. Ако сте неспокойни и нетърпеливи, мислята за бивола, за вала, за овцата. Като го хапят мухите, биволът влиза във водата и започва да се гморка. Без да се смущава, той намира лесен начин за освобождаване от хапливите мухи. За нетърпеливия, като метод, добре е да кладе огън, Особено от дъбови дървета и да вари вода. Така развива търпение. Щом огънят се разгори, човек веднага се разполага и започва да пее. Става весел и доволен. Освен развиване на търпението, огънят внася нещо красиво в човешката душа. Екскурзиите, които правите, също имат с цел да придобиете по-голямо търпение. Който е развил търпение, развива и интуицията си. Голяма придобивка е за човека да има интуиция, да познава хората, да предвижда нещата. Като ученици, правете опити с животните и растенията, да видите какво влияние оказват те върху вас. Като отидете на екскурсия, запалете огън и стойте около него половин или един час, за да видите как се отразява върху душата ви. После седнете на страни от огъня и мислено си представете, че сте овчар и пасете хиляда пели овце. Като срещнете биво, гледайте се в очите му. Ще видите, че има нещо красиво в тях. Добре е да се занимавате и с минерология, да видите отличителните свойства на всеки минерал. Като изучавате съзнателно естествените науки, ще дойдете до положението, да схващате положителната черта на всеки минерал, растение или животно и да се ползвате от тях. Само така ще се осмисли науката за вас и ще я приложите не само във физическия си живот, но и в духовния. Всички живи същества крият в себе си динамични сили, които могат да се използват. Те действат върху човека възпитателно. Като се учи, той придобива големи богатства и сила, става знаменит. Богатството, което човек придобива от науката, трябва да се пусне в обращение. Всеки факт трябва да бъде живо семе, посято в земята. Ако семето не се посее, няма да даде никакъв плод. Както малкото семе израства и става голямо дърво, така и вие трябва да започнете от малките величини, да ги посадите в благоприятна за тях почва, докато се развият в големи дървета и дадат плод. Затова, нека някой от вас се заеме да изучава космите, друг само палеца, трети показалица, четвърти движенията, хода на хората и т.н. Ще кажете, че това са маловажни работи. По-важно ли е да лежи човек с месеци на гърба си и да мисли за смъртта? По-добре е да мислите за качествата на вълка на лисицата на вала, за овцата, дъба, отколкото да мислите за смъртта, за задгробния живот и тъй нататък. Изучавайте всички форми в природата и вижте кои действат положително върху характера ви и кои отрицателно. От положителните се насърчавайте а отрицателните избягвайте. Веднъж Мохамед се обесърчил от една своя работа и се отказал от нея. Като седял и размишлявал за неуспеха си, видял, че една мравка се бори с някакво препятствие. Тя направила 99 опита да преодолее пречката, но не могла. Едва на стотния път успяла да мине препятствието. Мохамед си казал, ако една мравка може да приложи такова постоянство и да се справи с мучночията си, защо и аз да не приложа постоянството си? По-високо ли стои мравката от мене? Той направил последно усилие и работата му свършила успешно. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 19-та лекция от младежки окултен клас 8 година, 18 януари 1929 година, Сафия.